відчастими хустками голови сапальниць. Коли кожного рядка молодиць стояв наставник. Він пантрував, щоб сопальниці не лінувались, та добре обгортали землею кожний буряк. В одному рядку межим молодицями була Олександра. Вона бігала на друге село сапати панські буряки, бо на буряках було весело. І справді молодиці жартували, сміялись, Співали пісень, аж вона розлягалася по полю. Олександра вела перед. Вона зачіпала наставника, нестароще чоловіка з довгими, білими як льон вусами на червоному виду. Наставник ходив уздовж рядків та все намагався, щоб скоріше сапали. Молодиці ще нижче похилилися над сапами. Одна лише Олександра стояла, спершись на сапу, рівна, як свічка. «Сапайте, молодиці, сапайте!» – передражнювала вона наставника, бо вже сонце високо, а зробили мало. А сама стояла рівно, як мускальна на муштрі. «Ти чого стала та задивилася, як ти на нові ворота?» – визрився на неї наставник. «Ой, не кричи! Чуєш? Бо нас тут гурт бабів, а ти один, хоч і здоровий такий, як кицька на всидячки». Вмить закидаємо тебе бурячинням І на ногами дригатимеш з-під купи Молодиці зарихотали Гляди, щоб я тебе не закидав Розсердився наставник Гір-гір Подражнилася Олександра Поглядаючи на його хитрими очима В нього плечі, як у паби В нього очі, як у жаби Затягла вона високим голосом В нього вуси, як у рака «Сам недобрий, як собака», – підхопили молодиці. «Побри, Іване, вуси, та ся пісня буде не про тебе», – засміялася Олександра. «Та не вони, як будеш голити, бо заспівають. Ще й без верхньої губи, як цілує, знати зуби». Молодиці реготали, а Іван, відвернувшись, сів на бур'яні набивати люльку. Олександра нарвала липчиці і небачки кинула її Іванові на голову. Зелена липчиця гірляндою повисла на голові, зачепилась за білий вуз на червону шию. Іван озирнувся. Олександра пильно сапала буряки. Її чорне обличчя стало якимсь кумедно поважним. Червоні губи віддулися, неначе вона розсердилася». Іван зірвався і обмотав тою липчицею Олександрю шию. Ще й притиснув до лиця колючу липчицю. Олександра заверіщала не своїм голосом та затріпала чорними руками. Вирвавшись з його рук, вона вхопила цілу купу бурянів і обсипала Івана. Поліва берізка повилася по його плечах, по рукавах, аж сорочки звисали з крисів бурля, мокрець. Подорожник та липчиця Почеплялися до Іванової одежі До довгих вусів Іван стояв заквітчений Як гільцена купайла Олександра сміялась Показуючи рівні зуби Що біліли проти чорного обличчя Пішли жарти, сміх Іван не сердивсь більше Йому вподобалась весела Жартівлива Олександра Вподобались її чорні палки очі Густі веселкою брови. Він усе поглядав на неї із залюбки, відповідав жартами на жарти. Молодиці, нахилившись одна до одної, гомоніли. Вони розказали Олександрі історію Івана. Іван жонатий вже п'ять років, але його жінка за рік по шлюбі повіялася десь з паничем, а Іван лишився ні паруком, ні жонатим. З півроку сидів він на віру з якоюсь покриткою, але за щось нагнав її. Йому добре служити в пана, і гроші має, і хліба перепадає йому чимало. Іван собі розпитавсь про Олександру. Очевидічки, вона припала йому до вподоби, бо він просив її вийти на буряки завтра. «Не вийду, бо нема тут гарних наставників», – сказала вона, – Марнувши до його веселою бровою Другого дня вже й сонце підбилось високо Вже й сапальниці полишали за собою Довгі рядки підсапаних буряків А Олександра лише здалека манячила Червоною хусткою, поспішаючи на роботу Вона наблизилась і весело осміхнулася до молодиць Кланяється нам голова з вухами А потилиться й сама хилиться Привіталась вона, сміючись здоровим сміхом Чого так опізнилася?» Загомоніли сапальниці «Заспала, пообідала пізно Та й подалася до вас раннім ходком коло полудня Щоб мухи не кусали Чи приймаєте на роботу?» «Пізно вже, та що ж ти вдієш з гарними молодицями? Ставай та сапай» «Тра ставати, бо що ж ти вдієш з поганим чоловіком Коли вони так гарно просять?» Відрізала вона, займаючи постать але Олександра ще довго стояла, спершись на сапу, та щось розказувала молодицям. Молодиці аж ляхали від сміху. Сонце стояло серед неба і страшенне пекло, над зеленими нивами тремтіло гаряче повітря, неначе хто тряс перед очима, блискучим серпанком. Хвилі світла лились з неба і чорні тіні десь почезли, неначе сонячна сяйва загнала їх у землю. Гряче світло грало на запеченому бронзовому виду Олександри. Обливало темні бронзові руки, блищало в тоненьких золотих волосинках, якими поросли кремезні руки. Два рядки білих зубів блищали на сонці, як дві низки добірних перлів. Чорні очі ліснились, як два агати. В червоній хустці, в червоній спідниці та білій сорочці Рясно вишиваній козаками, Олександра, здавалась віткою створенням тропічної природи. Золоте сонце пестило її, мов любе дитя гарячого півдня. О півдні виїхав на лан оконом. Підпершись собі рукою, на котрій висіла нагайка. Він гукнув: Гей, баби! На полудне, бий його сила Божа! Скрикнула Олександра й жартівливо, наче сердячись, кинула сапою об землю Ніколи людьми не назвуть «Усе баби та баби» Ні, правда, два рази на день таки називають людьми Уранці та ввечері Вийде хто зерня на двір та й каже О, вже люди палять на обід Увечері знов кажуть, що люди палять на вечерю А цілий день «Усе баби та й баби» «Стоять два чоловіки. А хто там стоїть? Люди. А буде бабів із десять? То все баби. От порядки. Олександра приспівуючи та пританцьовуючи побігла до своєї турбини і сіла полуднуватись сапальницями. Пополуднувавши, деякі полягали спати, деякі посідали гурточками і гмоніли. Іван сів біля Олександри. Він задивився на її чорні очі. Гаряче обличчя Чи всі у вас у мовчинах такі гарні, як ти? Поспитав він Всі А у ваших кругах всі такі погані, як ти? Засміялася Олександра Хіба я вже такий поганий? Ні, не дуже Задивишся ззаду Хорошого складу Подивишся в очі Ригатися хоче зареготала Олександра Іван вирвав буряк і, пошбурнувши ним, влучив її просто в хустку. Аж очіпок з'їхав трохи набік. «О, цього вже й за мірку цибулі не подарю!» – скрикнула Олександра, і, вхопивши порожню торбину, почала шмагати його по голові. Аж порох хмарою звився над головою Івана. Тихомирилась. «Скажи мені, Олександр, де ти живеш?» – спитав Іван. «А тобі навіщо?» «Третя хата від Кіндрата». «Диря ворота, а новий пес!» – засміялася вона, блиснувши на Івана чорними очима та підсиненими білками. «Та не пустуй, бо, мені здається, що тринадцятка снується, а то просто воловинна!» – перехопила Олександра. «Оце веретено, дир та дир!» «Мені здається, що я бачив тебе в садку коло церкви, як їздив у ваше село загадувати на буряки». А як я прийду в ваш садок увечері? Чи ти вийдеш? А вже ж вийду, ще й шага винесу На, ти діду, помиліться за душі померші Та ж бо, бачиш Олександро Твій чоловік, а моя жінка пішли десь за водою Ти не маєш чоловіка, є жінки От ми паристі Ну, чому би нам і справді не бути в парі? У мене було б тобі добре Як у Бога за дверима Чи ти чоловіче кобили розказуєш Чи дороги питаєш Я не сон розказую І не дороги питаю А тебе вірно кохаю Я сьогодні прийду в ваш садок Виходь Сапальниці прокидалися І веселою Єрбою обступили Олександру Іван не відступав від Олександри Він залицявся до неї Молодиці глузували з його, дивлячись на те залицяння. Більш за всіх докучала Іванові Олександра. Вже добре смерклася, як Іван перелазив у садок старого Максима. Олександра така вийшла до Івана. Довго булася розмова у вишнику. Довго було чути притиснений сміх Олександрин. Другого дня пішла Олександра на буряки та й не вернулась на ніч додому. Не було її на третій день. Батько та мати Олександрині не знали, що й думати. Вони стали розпитувати про дочку і дізналися, що Іван підмовив її жити на віру. Зразу щиро заходилася Олександра порядкувати в Івановій хаті. Вона звивалася, як муха на окропі. Робота аж пищала в її руках. Молодиця всюди встигала, та все весело – та з піснею. Іванова хатина виповнилася сміхом та піснею, як гай навесні пташиним співом. Іван радів, дивлячись на жилові, осмалені, засукані вище ліктя руки, що жваво бігли від однієї роботи до другої. Він дивився її веселі чорні очі, що полискували аж пекли, з-під високих, веселкою брів і знов радів. Але незабаром робота докучила Олександрі. Їй докучила самота у хаті-пусті. Хатня – безустанна робота. тії її помиї та ще помиї, як вона казала. Палкої, поетичної вдачі. Вона не могла вдовольнитися буденним життям. Запрягтись до щоденної важкої праці. Вона чула, що опріч робочої сили, єсть у ній ще щось, чому вона не знала імення, але що поривалася до іншого, кращого життя, виливалась у пісні, жартах, дотепі. Олександра кинула все лоском у хаті і побігла на буряки. Іван спершу нічого не казав Олександрі, але побачивши, що в хаті все стоїть жужмом, що на городі неполені грядки заростають бур'яном, замотав ти собі на вуз та скоса поглядав, очікуючи, до чого воно йдеться. Олександра не займала постаті там, де Іван був наставником. Вона ставала там, де наглянула молодого, гарного наставника. Іван здалеку чув її гучний регіт, її жарти. Вона й на хвилинку не вгавала. Усе плила харки Макогоненки, розказувала сім мішків гречаної вовни. За її приводом сапальниці риготали. Аж Гомін стояв над розлогим зеленим полем. Іван аж зуби стіплював та мовчав поки що. Аж одного дня таки не витримав. Він сказав їй, що взяв її не на те, щоб вона продавала зуби та риготалася з порубками, що онде городина заростає бур'яном Що в хаті немаладу Олександра спалахнула Знялася буча Мало-мало не дійшла до бійки Олександра покинула Івана Не проживши із ним і двох тижнів Вийшовши з Іванової хати Вона не знала, що з собою чинити Додому в не хотілося йти Вона боялася батька Хоч він був завжди добрим для неї Вона переночувала в знакомої жінки А на другий день пішла до жида орендаря просити Щоб нараїв яку службу Жид таки того ж дня знайшов їй службу у двірку В оконома Служба була важка, плата мала Треба було вставати рано, лягати пізно Ще ген-ген до світа А вже будять їй доїти корову та до череди гнати Візьме Олександра дійницю Піде в досвіда доїти корову Та й засне під дійницею навсидячки Стара окономова мати Люта як змія Стежить очима за кожним ступнем наймочки Кляне, лає Не дає просвідку А роботи по самі вуха Треба обід готувати та видавати Посуду мити Хустя брати Хліб пекти Аж тепер згадала Олександра Гната Згадала й свою хату Як є, то є А все-таки свій куток Своя робота Їй жаль стала своєї хати Жаль на Гната А ще більше й жаль на Настю Ох, коли б не та розлучниця Не зазнала б я такого лиха Але почекай Прийде й твоя черга Хіба б мені руки повсихали, Щоб я не витягла тебе за коси, Прилюдно з моєї хати. Тоді ти не тієї заспіваєш, голубко, Думала Олександра. Олександра нудьгувала на службі, Думки її рвались поза обсяг Щоденщини. Вона бажала кращого, праздникового життя. А у службі усе будень, усе загайно. Найнялася... Продалася, в неділю чи в свято вийде Олександра на музики в пірне мову море, в юрбу веселої, безжурної челяді, задивися на поробочу красу і відійде трохи від серця. А як згадаєш, що на порозі вдома зустріне її, окономила мати та почне сичати, як гадина, та гризти, та корити то аж очі блискавкою блиснуть у неї від злості, а веселі брови низько насунуться на очі, мов густі чорні хмари перед дощем. На музиках причепився до неї здоровий, огрядний парубок Василь. Він наймав Олександрі музики, купував їй горілку, хмелим вився коло неї та зазирав у палки очі, Олександра й сама моргала на хлопця, зачіпала гострим словом, палким поглядом. Вона любила хлопців і була правда, щоб вони ходили за нею чередою. Після музик, увечері, довго стояли Василь та Олександра під вербами крестовка і вели розмову. Василь казав, що буде ходити до неї, буде любити її, бо таких чорних брів нема в кругах та й поза кругами, чи знайдеш. Одного вечора Олександра сподівалася Василя. Вона видала панам вечерю і внесла до пекарні цілий оберемок немитої посуди. В пекарні було неохайно. Здорова піч, роззявивши чорну пащу, дихала теплом. На позаливаній долівці стояв цебер. Повний помий. Палялися під ногами мокрі мийки, ганчірки, Лишпиння з бараболі На ослонах, на столі та припічку Скрізь понаставлено немитого начиння Орщиків, мисок, ложок Мухи роями пообсідали чорні стіни Роями здіймались і стін, і гуї Як бджоли в пасіці Лампочка без склача діла на всю хату В пекарні було душно Повітря було якесь кисле та важке Олександра натомилася за день І з зілістю жбурнула панську посуду на стіл Тарілки забрящали, мов жиди загергали на ярмарку Олександра сіла на тапчан і згорнула руки Для неї так остобістіла служба в панів та безперестанна робота Так настирилися пани А найгірше, стара окономила мати «Не буду мити посуду!» «Най діть колись і миє!» – думала Олександра, згорнувши руки. Вона прилягла трохи спочити і захропла на всю хату. Пекарня виповнилася різновидними звуками. Олександра хропла, мухи гули під стелею, в кутку за запічком, цвірінька в цвіркун. Лампочка усе чаділа та піч пашіла теплом. В пекарню увійшов Василь. Він озирнувся по хаті і нагледів на тапчені Олександру. Василь почав будити її, а Олександрі приснилося, що окономила мати стала відьмою. Сіла на помило, вхопила її за коси і потягла в Камин. Пусти! закричала Олександра не своїм голосом, підводячись на лаві. Дурна, чого кричиш? То я, Василь. Олександра сиділа і протирала заспані очі. «То ти, Василю, а я думала, що то відьма мене тягне!» Олександра встала і нерівною ходою, що сонна, завишталася по хаті. Прибиравши трохи стола, вона повиймала з печі вареники з сиром та молочну кашу поставила перед Василем. Василь приніс горілки. По чарці Олександра порчумалася і повеселішала. Вона сіла коло Василя і задивилася на його міцну, здорову фігуру. Широкий, рум'яний вид із сивими очима та широкими бровами на його темний, молодий вуз. Василь кидав у рот вареники, як у безодню. На полумиску вже мало лишилось вареників. Олександра схаменулася і заходилася коло вареників. Їй самі схотілося їсти після чарки. Гвалт! «Рятуйте! Василь заслаб на гарячку! Їсть без пам'яті!» – скрикнула Олександра, комедно закриваючи рукою полумисок. Василь загарчав, як пес і кинувся до Олександри. Він усе наближався до неї, гарчав та гавкав, показуючи свої білі зуби. Олександра не пускала полумиска і сміялась. Василь наблизився до самого лиця Олександриного, кинувся кусати її, Командно, удаючи злість Та завзятість пса Олександра крикнула і пустила полумисок Василь схопив полумисок Обняв його і почав їсти вареники, Жартівливо клацуючи зубами Ох, лишенько мені Жахнулася Олександра Ще як почують пани Що в кухні хтось То буде мені на горіхи Вона битнулася до сіней Послухала під дверима Чи тихо в покоях і, вернувшись до пекарні, завішувала хустками вікна та причинила двері. В пекарні стало весело, чутно було сміх, веселу розмову. Василь залицяв з до Олександри, а вона забувала і свою лиху долю, і тяжку щоденну роботу, дивлячись у веселі, сиві очі Василеві. На другий день окономила мати на добудилась Олександри, в пекарні немита посуда стояла лоском. Стара напнула Олександру мокрим рядном. Вже сонечко ген-ген відбилося угору, а вона спить, не на чіпанні, яка в перинах. Ще й посуда немита лишилася на ніч. Помийниця жидівська. Олександра не витримала. Оце, господи, точать мою душу, як той шашіль. Коли я вам не вгоджу, то глядіть собі кращі наймички. Олександра з ж боронула, що було в руках, хрёпала дверима та посилала всіх до всіх, куди можна тільки. Одного разу Олександра таки не встереглась. Василь сидів у пекарні, а оконова мати застукала їх саме тоді, як Василь заходив з вечері. Василь скочив через вікно, але так незручно, що шибка дзенькнула, і посипалась на землю. Олександра погасила світло, вхопила поумисок із травою та тицнула його під лаву. Потому сунула в піч пляшку з горілкою і хліб, а сама лягла на постіль, прикинувшись, що вона спить. Стара добре чула, що хтось пигнув через вікно. Вона увійшла з світлом, оглянула всі кутки, повиймалась під лави з печі страву і горілки. І почала лаяти Олександру Знялася буча Пані та наймичка сварилися Докоряли одна одній Та мало не билися Другого дня Оконом розчитав Олександру Олександра перебралася До знайомої жінки Вона ходила копати буряки І з того добувала прожиток для себе Василь таки не кидав її Дні минали за днями Настала осінь «Подихнули морози, стіпили землю, звілили гаї та діброви. Річка стялася і заблищала склом між чорними берегами. Випав перший сніг, земля побіліла, неначе завилася білою габою. Василя взято у мускалі. Олександра потужила трохи та й втихомирилася. Чи то одні в світі веселі очі та густі брови?» Однак самотнє життя скоро докучило Олександрі. «Господи, сьогодні як учора, завтра як сьогодні, усе одно то й одно. коли б уже хоч гірше, так інше», – думала Олександра. На щастя, її овдовів не старий ще чоловік. Третя жінка лишила йому четверо дрібних дітей. Бідний Петро не знав, що йому чинити у світі Божому. Діти малі, треба йому ват дати, треба й на хліб заробляти. Взяти наймичку тяжко. Раз те, що нічим платити. А друге, що наймичка не догляне господарство як слід. Петро зупинився на одному – знайти яку покритку або удову, щоб посидіти з нею на віру». Він чув про Олександру і переказав через жінок, щоб вона йшла до нього жити на віру «Піду», думала Олександра «Він поховав трьох жінок, то буде мене жилувати, бо в четвертий не ложениться Може мені хоч трохи виясниться?» Випили мого річ Олександра вступила у Петрову хату, що відтоді мала бути і її хатою Хата була маленька та низька Висока Олександра мала не черкала головою об стелю. Вона все ходила по хаті зігнутою головою. Їй здавалося, що вона або наб'є собі гуля на лобі, або завалить стелю в старенькій хаті. Стіни в хаті аж позацвітали від вогкості та почерніли від диму. Скрізь було видно убожество, неохайність. Малі діти пищали по закутках, Роботи було з сила. Олександра не знала, за що перш хапатись. Щоб запалити в печі, треба було перше назбирати сухого ломача, бо готового палива не було. Муки на хліб теж довелося позичати, бо після похорону жінки Петро не мав і гроша у гаманці. Олександра пекла хліб, варила страву, мила сорочки дітям, і не мала часу й спини розігнути. Малі діти реви докучали їй. Вона не любила дітей, не звикла до них. Тісна та низька хата давила її, як домовина. Олександра не мала чим дихати. «Оце вскочила?» – думала вона. «Ні, не буду я тут, не витримаю. Краще мені бурлакувати, ніж свою силу, свій вік молодий звести». Працюючи на чужих дітей. Цілих дві неділі робила Олександра, Як віл у Ярмі. Переходом охота до праці десь щезла, А дедалі почала вона ходити до корчми. Кине в хаті все жужмом, А сама чим чекує до корчми. Діти пищать з голоду, В хаті холод, піч не топлена, А Олександра гуляє в корчмі, та моргає на парубків Та зачіпає молодих чоловіків А ввечері Вже добра п'яненька Влізе у хату І щинить страшенну бучу Гломши дітей Чіпляється до Петра Кричить, репує І довго не може втихомиритись Петро стерпів раз А вдруге не витримав Він побив її так що вона ледве-ледве підбулася з долівки І вигнав з хати, ще й двері засунув на засув Побита, знівичина, вибігла Олександра в садок Була відлига Мокрий сніг цілу ніч падав на мокру землю І все вкрилося білим покривалом Густий сірий сивий туман наліг на землю Здавалося, що олов'яне небо ссунулося униз а небосхил так наблизився, що до краю неба не більш як сто ступенів. Але та маленька, сива баня надавала чудовий закуток. Дерева в садку, обідрані з листя холодними осінніми вітрами, знов одяглися в розкішну білу одежу. Гілля дерев та кущів погнулися під важкою сніговою одежею. Куди не глянеш, Скрізь непролазна біла гущина. Зимова тінь лягла під білими деревами. Чистий сніг, пригнічений туманом, не блищав, не сяяв. У вогкому тумані було важко дихати. Густа біла рослинність, що оточувала навкруги, переносила мрію в якусь зачаровану країну, в якийсь чудовий, мов у казці, куточок, Ов'яний таємними чарами. Туга гнітила серце Олександрі, Як туман землю. Їй було так і гірко, Так тяжко на світі. Недоленька знущалась над нею, Як мачуха над нерідними дітьми. І все через ворога лютого, Через отукляту кляту Настю, Що щарувала Гната. Ах, вона вбила б! «На шматочки провала б і розлучницю тую, і Гната, і себе!» Злість поняла її серце, як весняна вода та сніг. «Що робити? Що чинити?» Піти до своєї хати та за коси витягти звідти Настю? Наробити їй сорому?» «Навіщо? Коли Гнат не любить її, Олександри? Вона не знає, коли в хаті...» Хоч і своїй, знов буде пекло, не згірш, як і в чужій. Ех, бий їх сила, Божа, чи то тільки світа, у що у вікні? Знайти собі якусь службу та звікувати в у наймах. А поки брови не злиняли, поки личко не змарніло, кохати гарних парубків, затанцьовувати лихо на троїстих музиках, Степити гори на дні пляшки. Олександра озирнулась навкруги і зачепила гілку дерева, сніг холодними клаптиками впав на її гарячий вид і трохи прохолодив його. Вечір насунувся над землею. Вже добре заневіднілось, коли Олександра прийшла проситись на ніч до знайомої жінки. За кілька день Олександра стала за наймичку вже до орендаря. А час линув, кипіли морози, завивала хуртовина, царював холод, минуло холодне різдво. На службі в жида Олександра зовсім розлидащила, вона почала пити. І перша неохайна вона стала задрипанкою, справжньою жидівською наймичкою. Люди цуралися її, але Олександрі було все байдуже. В голові її вічно шуміла сивуха, вона все ще моргала на хлопців, але вже забула лік своїм полюбовникам. Лише інколи прокидалася у ній свідомість свого стану, і тоді серце обливалося жалем до тих, через кого вона загубила свій вік молодий. Тоді охоплювало їй лише одне бажання – піти до Гната, вигнати Настю з хати, та, оселившись там, знов зробитись такою хазяйкою, якою вона була колись, коли ще жила з Гнатом. Зорі тихо боймали на темному небі, твердий, як цукор сніг, світлі з блакитним світлом у темряві ночі. Гнатова хата дивилася у пітьму трьома червоними вікнами. В хаті горіло світло. Настя, вставши в досвіта, Палила в печі на обід. Гнат коло каганця лагодив швеї, сидячи на териному стільчику. Сухе ломатче весело палало в печі і тріщало червоне полум'я, виривало з чорних челюстей, лізло в камин здоровими язиками, осяя було протилежну стіну. Настя стояла біля печі, осяяна рожевим світлом, її повні, трохи бліді щоки. Спахнули рум'янцем В тихих очах світились спокій та щастя Обсипана рожевим світлом, свіжа та гарна Настя здавалася запашною трояндою Гнат порався коло швеї та часом поглядав на Настю Він чув, що йому добре На серці було так легко, радісно Як часом у молодої дитини гарного погідного ранку Йому хотілося співати, і він почав тихим голосом. Ось з-за гори буйний вітер виє, там уділонька та пшениченьку сіє. Отакої ще в п'ятницю та ще й досвіта співати. докірливо обізвалась Настя. Гнат замовк, він і забув, що нині п'ятниця, але радісний настрій не розвіювався від настиної уваги. Якісь солодкі, любі спогади та думи колисали його серце. В серці мимохідь лунала пісня. Гнат був щасливий. Відколи Настя вступила в його хату, в хаті стало тихо та весело. Мов янгол, перелітав її та навіяв спокій. Навіть у хазяйстві пощастило Гнатові. Перш було, за що не візьмешся, у всьому невдача. Мов заворожено А тепер і на корову спромігся І коненята купив І вівці мекають на оборі Гнат став на ноги Зробився хазяїном Звідкись припала охота до праці Десь взялись нові сили, енергія Здається, гори перевертав би І не чув би втоми Хоч кривалиця на чолі Та рай у серці Так, Гнат був щасливий Одно тільки – Олександра. Думка про неї наганяла хмару Нагнатове чоло. Він жахався тої думки. Мов, Мари, силкувався откараститись від неї. І справді, грізна постать Олександрина, якою малювала йому його уява, щезала десь, мов, туман під промінням сонця. Думкою про Олександру бояв Гнат скаламутити своє тихе щастя. Пообідавши, Гнат узяв сокиру і подався на двір. Займався пишний січневий ранок. Золотий промінь сонця перелинув зі сходу на захід, і вершечки синіх хмар зайнялися червоним полум'ям. Сонце, мов здорова червона діжа, випливало за краю землі та обгортало блискучими хмарками, що спахнули від сонячного проміня, мов силому від вогню. Виплило. Дерева, одягнені в легеньку одежу срібного інею, обулися делікатним рожевим світлом. Проти синіх тяжких хмар, що оповили захід, здавались вони делікатними рожевими тінями, А на сході, між блакитним небом та білим снігом, Зависла рожева імла, мов блискучий рожевий серпанок. По твердому, рипленому снігу стелились довгі тіні від дерев, хат, тинів, ясний сонячний промінь з срібною доріжкою лягав на сніги межи довгими тінями. Синій дим цівкою здіймався від коминів і змішувався вгорі з рожевою імлою. Ранок дихав морозом. Гнат оглянув хуру дров, що привіз учора з лісу, і заходився рубати дрова. Стук сокири по сухому дереву далеко котився в рожевому морозному повітрі. Помивши посуд після обіду та поприбиравши в хаті, Настя сіла на лавці під вікном вишивати сирочку і закинула на шиї червону та чорну заполуч. Біле шетло вкрило її коліна. Настя взялася до роботи та ще раз глянула на хату. В хаті було чисто та гарно, як у квітничку. З білих стін дивились гарні боги, заквітчені сухим зілям, обвішані рушниками. Чепурний комин білів, аж сяяв. Долівка була гладенька та жовта, як віск. Веселий ранішній промінь грав на полив'яних мисках, що стояли в миснику, ушиковані як військо. Настя любила свою веселу, теплу хату. Всій маленькій хатині зазнала вона щастя. Гнат любив її, жалував, як мав дитину. Він не давав їй робити важкої праці. Аж Насті спершу трохи чудно було, що про неї так піклуються. І мати, і перший чоловік її не конче звертали увагу, чи їй було тяжко, чи не тяжко. А Гнат то водив кине діжку, то дров унесе до хати, то так у чому допоможе Насті. А прийде з ярмарку, то вже неодмінно принесе гостинця, хустку або ковтки, або разок на миста. Про сварки забулася Настя, яка вона й буває. Ніколи не чула вона від Гната з гірного, зневажливого слова. А проте у Настиному серці Мов павутиння Снувався смуток Вона думала про Олександру І боялася її ж смерті Відколи Мотря сказала Що Олександра нахваляється за коси Витягти її з хати Полохлива Настя тремтіла від одної думки про це Їй часом здавалося Що Олександра неминуче Має прийти і тоді Вона боялася подумати Що тоді буде І лише тремтіла, як осика на вітрі і тепер вишивала Настя та думала про Олександру. От прийде Олександра, вижене її з хати, наробить слави на ціле життя, і мине це щастя, мов сон хороший, і поб'є її недолонька, мов мороз квітку. Настя схилила голову над розкішним поликом, а серце їй сповнилось жалем, невимовним. Мов криниця водою. Перед вікнами мигнула якась висока постать. Заскріпіли сінешні двері. Потом відхилились двері до хати, і на порозі стала Олександра. Настя так і прикипіла до лави, угледівши Олександру. Їй здалося, що то смерть її прийшла за нею. Серце в неї перестало битись у грудях. Голос, наче втік глибоко глибоко в груди, так що звідти несила добути його й крикнути. Настя немов захолола, затерплався та лише дивилася на Олександру здоровими, переляканими очима. А Олександра стояла висока, грізна, бліда та жовта. Чорні очі світились лихим, ворожим вогнем. Чом же ти не вітаєш мене? Не просиш сідати на стуню, засичала Олександра. Насті здалося, що то гадина засичала, обливши коло її серця. Чи так запаніла, розлучниця люта, влізши до моєї хати, що сидиш, мов княгиня, закопиливши губу? Ти думала, поскудниця, що я не прийду до тебе? Що ти будеш господиною у моїй хаті, а я буду пропадати по жидівських наймах? «А не діждешся сього! Не діждешся!» – скрикнула Олександра, приступаючи до Насті. Настя сиділа непорушно на лаві біла-біла, як шитло на колінах. Їй здавалося, що кожне слово Олександри набігло по лотоках, шуміло під колесом і спадало на її голову тяжким, пекучим водоспадом. Олександра сатаніла, її дратувало мовчання Настине, «Ти думаєш, чарівниця, що щарувала мого чоловіка, то воно так тобі минеться? Ти думаєш, що я тобі терпітиму? Ні! Годі! Посейду б милі! Зараз мені збирай своє манаття, то про мене хоч в тікай з моєї хати, бо я тебе закосить, ахтиму через село як останню паскуду! Чуєш?» Крикнула високим голосом Олександра і сіпнула Настю за рукав. Настя зірвалася з лави, кров вкинула їй в лице, залила його аж до хустки. Геть, сатано, бо як дам, ти перекинешся, скрикнула Настя. Хто? Ти мене битимеш? Ти слюнява задрипанка, ану вдар, вдар. Олександра наближалась до Насті грізно, як чорна хмара. Настя стояла з піднятою догори рукою. Червона, тремтячи. «Ну, бий, бий!» Олександра присунулася до Насті, аж налізла на неї. Настя стусанула її кулаком. «Отже, тобі за це!» Олександра збила хустку і очіпок з голови Насті і потягла її за коси до порога. Настя вириснула не своїм голосом, вчепившись за груди Олександрині і розірвала на ній немисто. Немисто заторохтіло, мов горох, розкатившись по долівці, «Оце тобі чари! Оце тобі чужі чоловіки! Розлучнице!» вирищала Олександра та тягла Настю до порога. Старенькі двері відскочили під натиском Олександрних плечей. «Гнате!» – крикнула Настя в сінях. «Гнате!» – закричала вона дико на дворі і, пручаючись, впала на сніг. Саме тоді Гнат почув крик Настин. Він як стій. З сокирою побіг до хати. Сцена, що побачив він перед хатнім порогом, мов мороз стояла кров в його жилах. Та це була лише одна хвилина. Вдругий Гнат, мов ранений відмідь, кинувся до Олександра і схопив її за груди. «Пусти!» – не своїм голосом зарвів він, строснувши Олександру як грушею. «Ба, не пущу!» І собі крикнула Олександра Очі її запалали вогнем Як у голодної вовчиці «Пусти, бо зарубаю!» Крикнув Гнат І замахнувся на неї сокирою «Зарубай! То підеш у Сибір Зі своєю полюбовницею!» Захрипіла Олександра Сіпнувши Настю за коси Настя йойкнула Гнат не стямився від того стогону Він підійняв сокиру Над Олександрами головою «Ой!» – дико скрикнула Олександра і зняла руки, щоб закрити голову, та не встигла. Блискуча сокира, мов блискавка впала її на голову і глибоко розклувала череп. Олександра хрюпнулася на землю. З глибокої рани линула кров та закрасила білий сніг. Настя підвелася і бліда, просто волоса. Тримтячи, як у пропасниці, дивилася на труп Олександри. Гнат важко дихав, наче ухекавшись від довгої біганини. На білому, як папір обличчі, застигли гнів та невимовний біль. Широко розкриті очі нестямно дивилися на червоні плями на снігу. На крик збіглися люди, звідусіль було лише чути «О Господи!» Чоловік жінку зарубав. «Ой, лихо, тато ж Олександра! Ой, Боже мій, Боже мій! Та біжіть хто до старости!» Деякі жінки плакали. Ніхто не смів наблизитись до хати. Юрма народу топилася коло воріт, гомоніла та шуміла, як ливневий дощ улітку. Агнат усе стояв на одному місці та уважно витирав поле і свити Закривав вину Сокиру Він ще не тямив, що все сталося У голові в Насті Уперто вирушилася одна думка В хаті відчинені двері Треба їх зачинити Бо найде холоду Та настудиться хата Думка сяк кружляла в настіній голові Однак Настя стояла на одному місці Мов зачарована І не чула навіть холоду не помічала, що була в одній сорочці, Просто волоса. «Староста йде!» – загомоніли в юрмі. «Староста! Староста високий, саме в силі чоловік, подався на двір. За ним йшли десятники та соцький. За десятниками потовпились на подвір'я й люди. Староста оглянув Олександру. Вона була мертва. «Ей, візьміть його, зв'яжіть!» Показав староста десятникам на Гната Треба доставити його у волость Не треба в'язати Він і сам піде Обізвались в юрмі В'яжіть! Крикнув староста Тепер і батькові рідному не вір Десятники обступили Гната Вони відібрали в нього сокиру Зв'язали ззаду руки повозкою Гнат не прочався він стояв, як покірна дитина Або краще, як пень З котрим можна все зробити Десятники вже мали рушати з Гнатом Коли враз почулося страшне Розриваючи душу Ой, ой, що ж це сталося? Господи, що ж це сталося? То Настя опам'яталася І кинулася до Гната Страшна, просто волоса з заломаними руками Вона припала до Гната Обіймала його Вліва на його грудях Той крик, той плач гіркий Зробив на Гната дике враження Він став Глянув навкруги І наче зразу все зрозумів Все уявив собі І те, що сталося І те, що мало статися Гнат порушився Зв'язані руки ще більше вияснили йому його стан. Він застагнав і почав випручуватися з поворозок. «Ой, пустіть мене! Ой, що ж я наробив? Ой, пропав же я навіки! Пустіть мене, люди добрі, пустіть!» Благав Гнат, і на його блідному виду малювався безмір муки. Настя припала до його та голосила. Громада стояла німа, глибоко порушена. Те, хто просив розв'язати Гната, але староста не звілів. Надбігли Мотря з Семеном. Вони якось відірвали Настю від Гната. Гната повели. Мотря взяла Настю до своєї хати. Труп Олександрин поклали в Гнатовій хаті, приставили до нього варту і дали знати Максимові. Раніше почало вставати сонце. Щиріше доглядали землю, поринули весняні води, зазюрчали струмочки, заклекотали в ярках, розділялися широкою повіддю, з-під снігу зазеленіла травиця і звеселила жайворонка, звився жайворонок високо, під чисте, неначе нове небо, і заспівав про те, що мертва земля ожила знов, що сонце. Зрадівшись щастям землі Стало ласковим, теплим, ясним Що повіяли вітри І принесли на своїх крилах невидимі досі пахощі Що забриніли у веснянім повітрі мухи Та набубнявіли на деревах бруньки Готуючись зеленим листям замаїти моїти гаї та дуброви Жайворонок співав, аж вона йшла під блакитним небом а в лісі слухав того співу первоцвіт і, догори догориму в руки два зелені листочки та схиливши білого лівку, неначе дякував золотому сонечку, що воно йому першому дало спроможність побачити веселе свято весни. Саме на провесні Настя злягла, саме на провесні Настя злягла, знайшв ось Стара Явдоха порвалася коло слабої дочки, А сама ходила, мов, з Христа знята. Тяжкі пригоди згризли, з'їли її, мов, ірша залізо. Явдоха вірила, що Бог покарав їй за дочку, Що жила на віру та все розкидала розумом, куди б краще піти на прощу та відмолити своїй доччині гріхи. Настя теж змарніла. Вона стала мовчазна та сумна-сумна І часто плакала Коли вродилася дитина Настя змила її гіркими охрестила дитину і Васиком Взяла Настя вивід І почекавши, поки земля перечахне Подалася з дитиною в город Відвідати Гната Що сидів у тюрмі, очікуючи суду Настя вперше з роду вступила до тюрми Важкий дух Високі та чорні хати з загоратованими вікнами. Арештанти в широких сіряках. Все те вразило її дуже прикро. Настя почула брязки кайданів, і їй стало страшно. Гнат зарадів, побачивши Настю та сина, і заплакав. Він не знав досі, що в нього є син. Настя й собі плакала. Вони тихо плакали, повні невимовного смутку та жалю. Настя дивилась на Гната І не пізнавала його Обстрижений Блідий Аж жовтий Широкий, сірій, свиті Він не скидався на того Гната Яким вона бачила його в селі Гнат узяв сина на руки І довго дивився на нього Сльоза закрутилась йому в оці Та гарячою крапою Впала на лице дитини Дитина заплакала Рятуй мене, Насте, піди до адвоката, заплати йому щось хоче. Перекажи тітці Мотрі, най продадуть усе моє добро та визволять мене з тюрми. Настя ходила до адвоката. Адвокат розпитався, переглянув справу і похитав головою. Він сказав, що справа погана через те, що люди чули ще перед вбивством. Похвалки Гната забити Олександру Проте обіцяв Боронити Гната на суді Як скоро дадуть йому половину Умовлених грошей Тепер, а половину саме перед судом Настя переказала Тітці Мотрі багання Гнатові Рятувати його Мотря попродавала Гнатові коні й вівці І віднесла гроші адвокатові Всі почали чекати того суду Який мав бути либунь восени Як казав адвокат за роботою в городі, за жнивами збігло літо, як один день. Холодна осінь оповила землю сивими туманами, зіляла дрібними дощами. Настав день, в який мали судити Гната. Гната переведено з тюрми у суд. І здорова кімната з високими вікнами, і юрма панів, і суддів в мундирах з золотим коміром. Все здається йому чужим, незвичайним, байдужим до його горя, до його долі. Білий, як крейда, стає гнат заградками, неспокійно водить очима за кожним рухом суддів, уважно ловить ухом кожне слово. Ось читають, як він убив Олександру, яка завширшки була рана на голові, що казав гнат на слідстві. Викликають свідків Свідки доводять Що Гнат сварився з жінкою Вигнав її з хати Нахвалявся вбити Ось устає за столу якийсь пан З золотим коміром І починає розказувати Який Гнат злочинець Як він довго намірявся вбити Олександру Як він бив її Нівичев Мов звір Лютував над бідною офірою Гната раз обсипає снігом Другий жаром Ах, все неправда Він не злочинець Він не хотів її смерті Все так якось склалося Гнат кілька разів поривається сказати, що той пан помиляється Що він не знає, як це було Але його зацитькують Опісля говорить оборонець Гната він розповідає, як Гнат любить Настю, як він розійшовся з жінкою, як розпалився серцем, побачивши, що Олександра б'є його кохану, як засліплений гнівом та жалем, не тямлячи, що робить, зарубав покійницю. Оборонець говорить довго та гарно, а Гнат цілою істотою відповідає на його мову «Так, так». Промінь надії блеснув у Гнатовім серці Він вірить, що аж тепер дізнались суді, де правда Довгі-довгі хвилини руки переживає Гнат, очікуючи, що скаже суд Аж ось читають рішениць І Гнат дізнається, що його засуджено На заслання в Сибір Світ гасне в очах Гнатових В ушах шумить він заточується і мало не падає. Москалі беруть його попід руки і знов ведуть кудись. Мабуть, у в'язницю. Настя все чула і бачила. Їй здалося, що серце в неї ось-ось пухне з жалю. Вона вмре. Перелякана, збентежена. Вона вийшла з суду, гірко плачучи. Та не знаючи, що з собою діяти Другого дня відвідала Настя Гната Гнат видався Насті спокійним Він говорив мало «Чи підеш за мною в далеку дорогу, Насте? Спитав він, прощаючись Настя нічого не відповіла, але подумала «Піду, яке мені життя без нього?» Настя сказала матері, що хоче йти за Гнатом Я вдохав плач як? В неї одна дочка, та й та покине її на старості лід, піде десь у чужу далеку сторону, щоб вже ніколи не вернутись звідти. А хто ж її догляне на старість? Хто очі закриє? Хто поховає? Та вже коли старої матері не жалко, то пожалувала б хоч дитину маленьку. Де ж таки вибиратися в таку далечінь під зиму, в холод та студінь з малою дитиною? Настя не думала досі про дитину. Її жаль стало маленького Івасика. Чутливе матерне серце обілялось жалем на одну думку що дитина мерзла або й зовсім замерзла в далекій холодній дорозі. Завзяття, з яким думала Настя про мандрівку з Гнатом за заслання, трохи прохололо, але вона все ще вагалася та не знала, що чинити. Дивлячись на материні сльози, слухаючи, як усі відраджали її покидати свої сторони, Настя непомітно звикла до думки, що йти з Гнатом в далеку Сибір річ неможлива. Вона любила Гната, жалувала його. Плакала за ним і все-таки лишилась у мовчанах. Минуло два роки. До Насті заслав старостів у довеці з другого села. Старости заміняли хліб, справили весілля. Гукаючи та співаючи, гучно проминула весільна перезва кладовище, де лише мріла, поміж могилками, зелена Олександрина могила.